Ahi e esan, malenekien... ...en, en, en uneko berroieta marreko... ...aukera genitula, eta... Bueno, ...urduri, beti bezala kontxan. Noiz konturatu zate, gurea da? Estropada ulkatuta eta bi minutu dela, ze... Ez un... lehenago? Ez, es, ez genuen ospatzen horregatik, ez genekien, eta... Eh, ...nitzu nire genuen motorako... ...motorako denborak esatera, eta... ...hor rudan ospatu dugu, bai. Barrutis jatatzin zuten? Barrutik, ezer. Aiekin gindua zela, eta... Eta borroka astua genuela, ozak, orfo diago. Oso posik egitzen bakenekin lehiago gorre izango gendula. Aurkauri handi baten kontra eginean. Eta, bueno, azkenen gu lortu dugu garaipena eta aldo erdatik an oso Belaieke zuten Belaieken berezizuten induten estropa da, indudelako, ba, bueno, sorion du berreko estropa baina, bueno, gaur behintzat gu askartxio izan geha eta aldo erdatik an oso guztua iru segundu aurretik egin jarrikinak, baina bat batean mera egea segundu bat, olatu hori guri iretorik zehiko berriz bi aurretik, eta bukaera bukaera arte ezin izan du jakin aurretik angin alaba.